Lulu, sy story type stuur ook een speciale verjaarsdagwens met WhatsApp na 081 385 39 dubbel 1, vir kinders recht oor die wereld. Ons wil al die Synafrikanerse kinders die geleentheid bied om stories in Afrikaans te hoor. Ons doen ook kinderkankerbewismaking onder ons voorskoolse en Laarsko kinders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 Hallo maats, dit is woensdagmiddag en dit is nou net soos kyns na 3. Dit is natuurlijk Tanny Cathy, ek gesels met jou rondom die lekker stories. Ai maaikies, dit was my lekkerste, lekkerste speeltijd en dit is wonder ek stories kan lees. Ach, dit die lekkerste lekker, lekkerder chokolade en roomhuis. En ek is baie liefde chokolade en roomhuis, maar nie leweer as dit verstoor is nie, maar, kom ons sit een bykie achter die oor, jylle kom nou seker van die school af, en ek weet, dit is amper examen, tyd die maaikies is, allemaal bezig om recht te maak, vir die examen, wat voor die, voor die draai, en voor die dier lee, en, uhm, ek weet, dat een mens per tykies maar hard werk is die school is, so ek wil hee, dat jy hierdie ou tykies sal vat, en sommer net jou oogies sal toemaak, en saal met ons lekker gaan story luister, dis net een klein tykie, so, laat sê vir mama of vir papa, jy wil net so klein, klein bykie, wil jy achter oor sê, net een bykie rus, voordat jy verder gaan met die school werkies, en vir die maaikies, wat nou nog in die school is, die, ai maaikies, dan ek kan blij vir jou, want die mens leer ook so baie uit stories uit, nee, nou voordat ons die stories gaan luister, wil ek daarom net eers vir al die verjaarsdag maaikie sê, baie geluk met jou verjaarsdag, ek hoop dat God jou voetstappies sal rig en dat jy geseend en sommer baie, baie speciaal sal ontwikkel as groot mens en dat jy geseend sal wees en daar waar jou voetjes neersit, dat jy dit as jou grondgebied sal inneem met ander woorde, dat het met jou goed sal gaan. Maat, hier is happy birthday net vir jou. Daar sê, maats, ek het moes vir julle gesê, ons doen die avontuur van Grombeer. Nou, verlede week het ons gelees oor die Grombeer en die parakraai. Maar Grombeer het sommer baie, baie lekker avontuur. En hier vandagse story is oor Grombeer en die Toverhoed. Julle het moes al verlede week gehoor van die Toverhoed, nee. Nou, vandagse storykie begin met Grombeer en die Toverhoed. Hard is... Haal af jy hoed, sê mamie lief. Jy en Sarkie was heel dag buiten, maar nou is het tyd om te eet, te bad en te slaap. Ja, mamie, antwoord Grombeer, haal sy hoed af en steek dit voor voorby sy hemp in. Mamie lief weet nie, dis sy toverhoed nie, denk Grombeer so by homself. Dit is seker waarom sy nie kan verstaan, dat hy so verknog is aan die hoed nie. Grombeer wacht net tot sy papie die dankgebed gedoen het, en dan begin hy eet. Hy is honger en dit voel asof hy niks van die bergheks se lekker kos geëet het nie. Grombeer het nie altyd die toverhoed gehad nie. Voor hy die toverhoed gekry het, was hy een paar keer byna dood gewees. Ek sal jou moet beskerm teen die donker mens, het die goeie weese gesê. Sy sal nie rust, totdat sy van jou ontslag geraak het nie. Jy is ‘n bedreiging vir haar. Grombeer het nie lekker verstaan nie. Wie is die donker mens en waarom is ek een bedreiging vir haar? Hy weet wel dat sy papie die vorige dag nog gesê het Dis nou die vierde keer dat ons Sienkie dood kon gewees het Ons sal een plan moet maak Die eerste keer wat Grombeer in gevaar was Het het so vinnig gegaan dat Grombeer eerst later kon onthou wat gebeur het Hy en sy papie was bezig om die koring van die land af aan te ry met die paarde wal Grombeer het langs sy papie op die bankie gesit Dit was sy werk om die sweep vast te hou, sodat dat sy pappie nie kort kort moes voorin te leen om dit in die handen te kry nie. Grombeer het al baie keer so saam met sy pappie gerei, maar dit was die eerste keer dat hy die gevoel gekry het dat daar iets achter die waal was. Grombeer kon dit nie help nie, hy moes net kyk wat achter die waal was. Versichtig het hy opgestaan, omgedraai en om die gerwe geluur. Toe skil ek op die grond en sien hoe die wase achterweel nader en nader kom tot het het boe oorom rai. Grombeer kan onthou dat hy niks bang was, maar hy het een baie groot geskrik. Vinnig het hy achter die wa aangehaard en geroep tot het sy pappie stilgehou het. Sy pappie het vir mamie lief vertel dat daar een gat in die sandkool in die pad was waarin Grombeer net mooi geval het en hoe hulle van geluk kan spreek. Grombeer het achtergeweet dat iets soos groot hand om toegevou het, net soos hy ook geweet het dat hy nie ongehoorsam was nie, maar het iets om gedwing het om te kyk wat achter die waar was. Die tweede keer wat hy in gevaar was, was Grombeer baie bang. Hy het langs die water voorgeloop op pad huis toe. Naar het hy die sluis gaan toemaak het vir sy pappie. Miteens was daar iets langsom aan die ander kant van die voer. Dit was een groot geelslang. Die slang het kop in die lucht langsom geseil. Grombeer het begin hardloop. Hoe vinniger hy gehaardloop het, hoe vinniger het die slang geseil. Hy het probeer roep maar sy stem was skoon weg. Net toe hy nie meer kon nie, het die plaaswerke van vooraf gekom, en skielik was die slang weg. Sy pap het omgetroos en gesê, dat die slang seker maar iwersheen geseil het, maar Grombeer het geweet, dat die slang hom gejaag het. Hardes, wat sit jy so in droom? Jy moet gaan slaap, groot grootseen, Mamie lief vryf haar hand oor Grombeerse blonde krolkop. Mamie lief sê altyd vir hom hardes, al is sy naam Grombeer. Mamie lief weet nie van die goeie weese of die donker mens nie. Sy is net baie lief vir haar sienkie en denk dat hy ‘n ryk verbeelding het. Grombeer weet dat sy hom nooit so glo as hy haar vertel van skerp nalt en die paddak nie. Die derde keer Wat hy in gevaar was, het Grombeer weer die gevoel gekry dat daar iets was wat hy net moes doen. Hierdie keer was dit meer soos een stem wat met hom gepraat het. Grombeer sy papa se plaas is in een groot bergkom gelewe, met die Newelberg aan die verste punt en die res van die sneeuwberg in een groot half maan rondom. Door die middel van die kom vloei die haaserveer stand houd die rivier met helder uiskouwe water, vars en suiver. Die plaasenaam is ook Haasrivier en is een van vijf plaas in Likwaanshoek. Die naaste dorp is Riemrivier, so wat dertig kilometer van Haasrivier af. Grombeer het al gehoor dat die streek waarin hulle bly die kouwe bokkeveld genoem word, maar hy wil nog vir sy papie vraag waar die naam vandaan kom. Op die plaas, plaas Hazerveer is daar drie groot afzonderlijke boom Die Dennebos, die Eikebos, waar die ou groot akkerboome groei, en die Populierbos. Die Dennebos is nie baie ver van die huis af nie. Die Populierbos is een julle eend verder aan die noorde kant van Hazerveer terwyl die eikebos reg aan die ander kant van die plaas is, na by die brandermeer. Die haasrivier loop nie na by die plaashuis verby nie, maar daar is een groot voer waarmee water van die rivier afloop, tot in die groot dam. Grombeer is ten sterkste verbied om alleen by die groot dam te gaan speel, of selfs nie daarheen te loop. Gewoonlik gaan hy ook nooit daarheen nie, maar daar die dag het hy net geweet dat hy daarin moes gaan. Dit was asof een stem oor en oor vir hom gesê het dat daar groot fout gaan kom by die vinkneste as hy nie gaan help nie. Grombeer wou eers van mamie lief gaan vra om saam te gaan maar sy was so bezig om koekies te bak. Sy papie was doortoe en die gevoel dat hy, Grombeer, na die groot dam moes gaan het alweer sterker geword. Grombeer het besluit dat hy net tot daar nabij sal so gaan, om te kyk wat aangaan. Dan kon hy moos vir sy papie vertel, wat verkeerd is. By die groot dam kon grombier nie net die nesies lekker te siene kry nie, hy het geweet wat, verkeerd, wat nie verkeerd is nie, maar hy het net geweet, dat iets is verkeer en dat hy net moes help, as hy net kon sien. Nader en nader het hy gegaan, en toe het hy net gevoel hoe hy val. Vers het Grombeer gegryk na iets om aan vast te hou en een oorhangende boom beet gekry. Grombeer kan onthou dat die water vreselik uit was. Hy was so blij dat sy papie omgekry het. In sy kamer staan mamie lief langs Grombeer sy bed en kyk na haar slapende in Hy lyk so baie na haar pa, sy opa hardus. Sy hoopie, hy word ook eendag so ou ietsje grim so sy opa nie. Dis hy snaaks, dat mense somtijds na haar pa verwees as een rechte ou grombeer nie. Mamie lief glimlach. Hardus het een keer gehoor, dat iemand sy oupa so noem, en was vreselik opgewonne daar oor. Hy het gedink, dis die prachtigste naam. Die vierde keer, wat grombeerse lewe in gevaar was, het die bedreiging weer van n slang gekom. Hierdie keer een doodlike boomslang. Grombeer onthou, altyd hierdie voorval laaste, alhoewel dit gebeur het toe hy nog baie kleiner was. Hy het buiten onder die groot ou akkerboom gespeel en was baie bezig om paie en bruf sy karrekies te bou. Met eens het hy hier die prachtige dierkie gesien ten die, die stam van die boom. Dit was een lang akkede sonder poote en dit was so mooi. Grombeer moes net nader gaan. Hoe nader hy gegaan het, hoe harder het die dierkie gegis Ja, dink mami lief, Hardis en sy opa is baie lief vir mekaar. Hardis is ontrend die enigste een wat nie skrikkerig is vir sy opa nie en sy opa beder vir hom vreeslik. Met sy laaste verjaarsdag, sy vijfde, het sy opa vir hom een hoed gegeen. Van daardie dag af is Hardis nooit sonder sy hoed nie. Hy sal seker met die hoed op sy kop slaap ook. As ek nie sê hy moet dit binnen in die huis afhalie, dink mami lief. Grombeer was niks bang nie, maar hy het gewonder wat die dierkie wou sê. Dit het amper na die geluid gekling, wat sy papie maak as hy wil hee, Grombeer moet op a babbel. Toe maar jong, jy hoef nie te ssss nie, jy hoef nie tsss te ss nie, ek sal nie raas nie, het Grombeer vir die dierkie gesê. Die slang het net aanhoudend gegis en sy kop teruggetrek, gereed om te pik grombeer het gewonder wat hy vir die dierkie kan gee, om te eet en toe onthou hy van die lekker koekies in die spens. Hastig het hy omgedraai en gau een gaan haal en byna in sy papie vastgehaard loop. Sy pap het hom opgetel en wou glad nie toelaat, dat hy verder met die dierkie gesels nie. Met hierdie hoed op jou kop is jy onkwestbaar, het die goeie weesige sê. Jy moet het altyd dra en dit sal jou beskerm, maar dan moet jy op jou beert oppas vir al die dinge waartien jou pappie en mame lief jou gewaarske het. Grombeer kan nie onthou dat hy al ooit die goeie weese gesien het nie, of wie dit is hy, maar hy het net geweet dat daar so iemand was en in sy gedagtes kon hy die stem hoor. Wanneer hy aan die goeie wese dink, dan is dit amper iemand soos die profete uit die bybel of sy oupas, of sy pappie, of miskien een predekant, maar definitief iemand wat omgoedgesind was. Grombeer was blij dat die toverhoed precies net soos die hoed wat sy opa hardes omgegeet, gelijk het, en wie weet, miskien was dit diezelfde hoed. Grombeer kon dus sy toverhoed heel dag op sy kop hou en niemand het het achtergekom nie. Vluit, vluit, die story is uit vir vandag, maar volgende week lees ons verder wat gebeur het met hardes en die toverhoed. Maakies, nou het ons ees een lekker story, ach, een lekker liedje van Dydine Blom en dit is Borrel. Borrel jy, borrel jy, borrel jy. Borrel jy.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 Jezus, U is fantastisch en Jezus, U is die koning U is ons Heer Jezus, U is zo lief vir my Jezus, U het gestaaf vir my Jezus, U is zo goed vir my Dank U. O, die skyn die ons, ons skyn al die verheer. Jesus, U is o groot en sterk. Jesus, U is o wonderwerk. Jesus, U is my grootste held. U is vreeg gekoop Jesus daar is geen einde aan die liefde U is die kindervriend vir die wereld U schyndel ons Ons schyndel vir U Jezus U is so wonderlik Jezus U is fantastisch en Jezus dat ons sammansam in vrede lewe, en dat elke van ons, so opkijk na boer. Kan ons sammansam vervrede en liefde beheer, ons graad het in die naam, dat elke van ons lewe, met weer, weer, Skryf, nie twaalfel in die genade. Hier kan glus is ek ek in die skryf, heiligheid. Hier kan glus is ek ek en nie ons limelse vader. Dat ons hele land, ja ons hele land. Hier is ek ek Zat en aas gebroken hy het alles verloor Maar nog steeds kyk hy op Sy geloof was sterk Dit was sterker as sy skade Hy het gegloor in God En sy genade Al uit die lewe somtijds baie Weer, weer, weer, weer, weer Hier kan glies as ek uit, nie in die genade Hier kan glies as ek uit, in die heiligheid Hier kan glies as ek uit, en nie ons vrouw Hoe yes, is dit seker? Amen Nou ja, Maikies, daar was natuurlijk Niki de Klok Niki de Kok En sy sê, ons moet gloe soos een kind Ek hoop jy het gehou van die van dag en dit is, dit is een vervolgverhaal Volgende week lees ek vir julle Wat verder gebeur in die story Van Grombeer en al sy avontere Maikies, ek gaan jou groet tot volgende woensdag, wanneer ons weer as die heren ons spaar, kan sit rondom die radio, en ons kan lekker stories luister. Mag jy een gesênde weekie, en onthou, luister vir mama en papa, en wees altyd gehoorsam. Nou maakies, cheerio, tot volgende keer. There are a few things that you should know, so watch out for the following as you grow. Do you have aching bones and joints? Easy practices or other aching bones? not right. Lee must mean something's not right. You cannot get cancer from anybody else. It's a disease that develops in your own body cells. Can be treated with tablets or any other medication or a special surgeon can remove it with an operation. Aching bones and joints, easy fractures or other aching points, a lump in your pelvis, head or neck maybe, a warmth forming in your eyes explain weight loss and no appetite, surely must mean something's not right. The spiritual cube will be put into your vein, and through that you get your treatment with much less pain. You might even receive therapy called radiation, it does not hurt and kill bad cells just like medication. Aching bones and joints, easy practice or other aching points, a lump in your pelvis, head on neck maybe be. And no appetite surely must mean something's not right Because of the treatment you lose all your hair But soon it will grow back and your head won't stay bare And on the inside of your mouth you might get sore So keeping your mouth clean will be one of your daily chores Aching bones and joints, easy practice or other aching coins Lump in your pelvis No appetite surely must mean something's not right. Something's not right.